Alhamdulillahi, nakhfaduhu, nasta'inuhu, nasta'kfiruhu. Wa naudhu billahi min shurur anfusina wa min sayyati amalina man yahdihi allahu falamudillelah. Wa man yudhilil falahadiyelah. Wa ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu, la sharika lahu. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasoola wa ba'd. Uajzhem ladzim in shkrimmat muhammadan abdu l-vohabit rahimahullah. Uajzhem ladzim in shkrimmat muhammadan abdu l-vohabit rahimahullah. Uajzhem ladzim in shkrimmat muhammadan abdu l-vohabit rahim më kurësore më meranzi të cilat do të mbyt muslimanë që e nxjerrën njeriu nga feja. Ka thënë se veprat që e prishin Islamin janë dhjetë. Edhe janë vetëm dhjetë kufizuar më dhajt, ku fizume, ka më tej për më pa dhjetë një ora apo më të mëlohet se në për me Kur'an ose në, në Sunet. E para shirku në ibadet, mağdruhet të të, të kan përveç Allahu Azza wa Jall, pasi Allahu ka thënë inna Allah la yefru'u shuraka bih o afër madunë dalik limen yasha sa allahun yukafir nas ibat shakat di dohani shoqrohet ati ibadet dhe i fal makat te tjera me te vogla kuj don ay jethaso fi allahu wa may yushrik billahi faqad harrama allahu alaihi aljanna wa mawaahu an-nar wa ma lir zalimin min ansar dhe kush iban shakat allah azza zar allah ja ka bo haramat i xhennetit dhe vendi te zjarrit dhe zullomcart nuk kan ndihmës gjithashtu per ibadetet hen edhe ai i cili ban kurban ther diku i kjetë e përveqë Allahut Azogelis si kur ata që atë këtë thejrën në gjënëve kurbona apo vërrejzav. E dyta, e cili i bënë dërmjëtsim merë dikansi dërmjëtsus më sti dhe Allahut Subhanu Vatana kërkan dhe kërkanë dërmjëtsimin e tyra dhe më bështetën e ta edhe kja është kufër me i gjma dhe më dhe në kësënzusin e të gjithë muslimano. E treta, e cili nuk i bënë qafira mushrekt nuk ju thot mushrikve se janë kafirë. Apo dyshon kufrën e tyre apo e bën sakt me dhëben e tyre. Në thatë edhe kjo është kufr. Nëse thuaj mushriku nuk është kafir, apo nuk është mushrik, po as besimtar, del prej fesë. Nëse thuaj për yhudit ose për kristart ose për hindos ose për budistët, apo dyshon kufrën e tyre, ndonë kjo është për veprave që nxirr nga feja apo thua se me dhëbën e tyre të qendrimit, të ira apo mendime të tjera janë të sakta, ndonë të pranon ata edhe këtë të nxjerr nga feja. E katërta ku shkobinjën se udhëzimet tjera përveç udhëzimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është më i plot, më i plot se udhëzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Apo hukmi gjykimi i tjetër kujt është më i mirë se sa gjykimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sigurata të cilet i vlerësojnë gjykimet e tagutave mbi hukmin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo është Kjo në të, shprevej, preve, të nëzirë nga feja E pesta Aje që li orrejnë Në diqka Të që ne ka prosit Për nga mbejri sallallari sallam. Kjo të nëzirë nga feja Edhe si kur të vepron me ta Në të të veprosh me diqka Të që ne ka prosit Për nga mbejri sallallari sallam. Mirë për e orrejnë atë Nuk e donë e urrejna të të porosit për ngamberi sallallari sallam edhe nëse fa pror me ta a e të nzirë nga feja nga se ke të rgu urejtja në daja saj që është pol për ngamberi sallallari sallam e gjo është a e cili talët me diçkan nga feja për ngamberi sallallari sallam apo është problemi i ti apo dënimi që ka përmim për ngamberi sallallallari sallam Dëllë nga feja dhe argument për të është Thjala Allahot të surat të tëvë Kull e billahi wa ajati wa rasuri Kun të më të stëhziun Thua jam Allahun argumentit e ti dhe pegamberin e ti Jeni talë Lata të dhiru katë kefartun bërë dhe imani Komosë arsjetani ju keni bërë kufër Pas i që keni qenë besimtar E shtata Magjia Kosh e vëprëna të Dhe është i knausur me të, të, të, të prove, Apo je i knausur me magjin Të dyja të nëzirën nga feja dhe argument për këtë ka thonë Allahu Azzezel uma yualliman min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitna fala takfur ata dy melek se dikas brit Allahu Azzezel në Irak në Babyl kur njerëzit janë marrë me magji për me treguar njerëzve që dallojnë mes mrekullisë, mujjisë dhe magjisë, ju ka thonë se na po ja tregojmë se si bëhet magjia, mirë po mos e veprani e mos bëni kufur. Dhe nuk jekansua askujt vetëm se i kanë thonë ne mi sprovem për mos bëni kufur, do të thotë mos bëni magji e teta, ndihma mushrikve kundër muslimano në do të këvejpër, të nëzirë nga feja nësë edhikosh ndihman në qafira të kundër muslimano këvejpër nëzirë nga feja dhe argument për këta, është fjale Allah të surtë më, i da jetë pëstenja wa men jetë wallahum minkum, fe inahum minhum dhe kushimer për meqë dhe ndihman në qafira për ju, a jesh për tjyra inë Allah la ehdil qaumet dhalimit dhe vërtetë Allahu nuk Ajsi që binding-ja se dikujt prej njerëzve lejohet me dal nga ligji i Allahut azza zzel, zhe beshariati. Apo në ligjin pejgamberis sallallahu alaihi wasallam siç është lejuar me dal Hidrit prej e sheriotit Musait alaihi wasallam, edhe ky person është kafir, i cili mendon se lejohet atij me dal prej proosit vet pejgamberit dhe ligjeve që i ka zbritur Allahu azza zzel, zhe ata i lejohet atij me bëh bon hallall atë që Allahu azza zzel zhe e ka bëhu bon haram ose me bëh bon haram atë që Allahu e ka bëhu bon hallall, ata ai çë tashrihat menzir, ai meshkafir. Edhe e të këthimja shpinës feja së Allahot A.Z. Nuk e mësan, asë nuk vepranë me ta. Në të të të nuk interesan, asë as nuk vepranë me ta. Dhe i kalonë dhe në të të rukënë të Islamit, kanë lanë Islamit, në të të të falë namaz, asë nuk a gjeron, asë haqë as nuk banë, as asë nuk vepranë. Asë nuk, as nuk e mësan, asë nuk vepranë. Edhe kja është këafer. Argument për këta, është jala Allahot A.Z. Këtë vëmen adhlemu mimmen dh e kush është mazëdhëm qarë se sa ajë i cili i përkojtohen në fjalë të Allah të zërëzëm thumë me arë dhe anëha e pasaj jakë të nëshmina inna minë lëmujrimine mund të kimon vërtet në dët ju hakmirëm e kriminelleve dhe nuk ka dalëm thot mes gjitha këtyë prishëve të fez qofta i cili e ban këta me shaka apo është serios apo e ban nga frika përveç nëse është bo dhun bita Këtë vej pra shka e nëzirë njëri nga feja Në tëtë dash e pat nga frika Nëse e ban nga frika Bën kufr Nëse e ban Me talje Në shaka Bën kufr Nëse e ban Me serizitet Bën kufr Vetëm nëse ban dhun bita Edhe dhe pran Pasi që nuk ka mund si me duru dhunën bita shka i bëhet Vetëm këtë ras Dhe zimër e ti është mbu shumë i manë Kish pëton nga kufri Në rast e tjera Ndontat në tani s'është një frik, mirë po dhunë së çbom mbi ta. Vetëm se është friksuese ka mosimi ndodhi diçka. Këti nuk as e tohet. Ndontat është për pjesëve që i ka ra në kufër. Andaj të do të më pas kujdes muslimani që mos të bjen ata dhe lutsim Allahun Azza Jazel që të na mbroj nga hidhrimi i ti tij dhe dënimi i ashkur i tij. Gjithashtu kemë edhe një shkrim tjetër të cilit ne ka bë Nipi Muhammedin Abdullu Wahabit Se li që uëtë Sulejmani Ibiri Abdullahit Ibiri Muhammedin Abdullu Wahabit Rahima Allah ta'ala Dhe shpytë në disa pytëja Disa qeshtëja A i shpërgjish A të të të qëllë me shpojlizojnë Në shkrimet e ktyre Me ditë se qëndrime kanë pasta Dhe qëka kanë thirë I kanë qënë letër dhe kanë pytë Halje gjuzuli lë muslimi E një safira Ila beledi lë kuffar I lë kuffar I lë kuffar I l Me në osuë në negram çafirava që janë luftë me musliman për interes tregtis apo jo ja. përgjigja thot alhamdulilah in kan yaqdiru ala idhar dini thot falendrimi takan allah pastaj në sa i personi i cili shkon në vendin e çafirave që është në luftë me musliman ku kimunat me shfaq fjen e tij wala walil mushrikeen këtë nuk tregon miqësi ndaj çafirave gjazët don thot tregon as miqësi njazalehu dhalik ila yughata ti meshku per te ti fakatsa far ba'duss sahaba radiallahu anhum nasadi sa nga sahabet sukures abubekri radiallahu an dhe te tjer prej sahabeve kan udthu ne vendet e mushrikve per interes tretis dhe lem yunkadhalik an nabi sallallahu alaihi wasallam nuk yakam huwa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si sho transmeton ahmedin muslimin ety dhe te tjer wan kan la yakdir ala idar dine anasa nuk ka munsi meshfat feyen ety ولا على دم موالتهم ذنو قوم سيما ترغو أرميسين لم يجوز له السفر إلى ديارهم لكي لا يوتى تي أطيمنا طفينده كما نص على ذلك الولماء سيش كانتان ديطارت بركته وعليه تحمل الأحاديث التي تدل على النهي عن ذلك ذنو قد قبتم بارتن حديثة تتلت مدالوين أطيمنا طفينده ولأن الله تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتوحيد نص الله عز وجل يقبوا أبلغي من يريوت مذبرو ومالتوحيد u fordhaleh adawet al mushrikeen la ka foarza ti qe ti urren dhe tregona miqsi ndaj mushrikve fa men kanat zari'a zari'a wa sababan il isqat thalik lam yajuz aydan ndet ska as nje çështje e cila te ban sebe qe ti me humb armiqsin pase se s'ke mundsi me treguar miqsin notot nuk lejo ataj sebe te veprua domo papa e vepr fa kad yajuzu thalik la muwafaqatuhum aw irdha'uhum qase kjo te qen ndoshta mbulcimin me ta اذن كناسjen me knost trapiqrat kama huwa alwaq' liketir mimmen yusafira ila buldan almusyrikin fasiç kandov me shom prej muslimanve te cilat kan udhdua dhe kan çendrur në ato vendet e mushrikve min fusaqil muslimin nga fasikat e muslimanave qata te muslimanave na udhdua billah min dhaalik qoym allah na mbrok nga ajo meseria dy hal yajuzu li lisan ya jilisa fi balad alkufar wa sha'ir kufr zahiratan lajli at tijara aliyot ninjerit musliman me çendrur në vendin e çafirava ndërsa simbolet e kufrit janë të shpasur, janë ngrit për shkak të gjarejtet no. e le johët ti me qëndruat e për shkak të gjarejtet alaikumussalam përgjigja anë hadil mes e le huëll gëvab anë i leti qableha përgjigja e kësa jështë sukur se përgjigja të paras e njëta wala farka fi dhari bejnë dhari lë harbi dhari solhi, dhe nuk ka dalim mes vendet qafirave me të silen këna paqsh me ta apo me atatë së të timin luft Fëkullu baledin la jakdhër muslima la idhari dine, në gjithë dhëgëm të cilë nuk ka musim muslimani me shfaqfejnë të ti, fiha la gjuzu lehu asseferu i lejha, nuk i le johët ati ma uthuna të dhëndër. Meselja të rejtë, po qështja të rejtë, halën lë farëku bejnë lë muddët i lë qëribe mitle shëhrin au shëhrenja au lë muddët i lë bërida. A ka dalëm me shëndrimet të përkashëm një mujë dhe dhe mujë edhe shëndrimet فرجئ انه لا فرق بين المده القريبه والبعيده نقاض ضمن شندريمت التشورت و شندريمت التجات فكل بلد لا يقدر على ايثار ديني فيها سنجدان تسنكو مصيمه شفا فين ا تي ولا على عدم ولاه المشركين ان نكو مصيمه تروه ميسين ا تي و مس م تروه ميسين ا تيره لا يجوز له المقام فيها نكلي يوهت م شندرون ا ت ولا يوما واحده اسندت اذا كان يقدر على الخروج منها انسو من مدال برات فينت 4 Fi makna qouli tbaraka wa taala innakum idhan mitluhum. Sureti Nisa, ayatin shena katriday kurratullah azza zal se jo inin yahit sukrata, flet per ata te selet qendrojn me xdes ose me ulet biset ku ba talle me Allah azza zal as ba kufr. Allah o thot se mularguu njerzet pjat i muhabetes ose mularguu pjat i mejlisit. Dhe në fond thot se jo nuk e bani kta, jo inin yahit sukrata. Çka ka qëllimin kët ajet? Pa vërtet ka për qëllimin se njeriu del prej fejas. Dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja më nxjema al mushrike wa sakana ma'hu fa innu mithlahu kush yatan ma mushriken apo bashkohet me mushriken dhe jeton me ta ai esh nje sikuraj. Thot borgixha ana mana al ayati ala zahiriha. Kuptimi i ajetit esht jashtem. Domethën ato ce jep kuptimi jashtem i ajetit. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qëllimi i ajetit esht ai kuptimi jashtem ce shihet nga ajetit. Wa huwa an ar-rajul la yas i dhe semja se njeriu, i dhe semja ajatillahi u këfar u biha, nëse dhe gjantë se dikush ështu talë, apo me një me gjdistë ështu bo kufrën në fjallë të Allahot, u e jështehëzi u biha, dhe talët ma të që i ka zbritë Allahot, fe gjelëse indel kafirin e lë mustehëziin, dhe ulet ma të qafirat të qële talën me fejrën Allahot, min gajri i krahin, duke mos i bondhun asko që të ulet me ta, vëla inkarën, dhe nuk jamoha natyra, v hatta yakudu fi hadith ghayri daysa takalojn tjetër mexhlis donë të thonë tjetër bisedë dhe ai çëndron don të thotë nuk e lën mexhlisën derisa kalojnë ato tjetër bisedë nëse çëndron me ta don të thotë as nuk e mohon as dhun bashkus nuk i ka vë ve çëndron me ta duke bëhat ata ose kufër me fjalta Allah ta zërzën fa huwa kafir mitluhum ay yash kafir niya iskuratha wa in lam yafal fi'luhum eda nëse nuk os tall ki sikur janë tall ata lian dhaliq tadamman arida nga se kjo do të thot aj ka çënë i knosur me veprën e tyra bil kufri nga se kjo do të thot ka çënë i knosur me kufrin e tyra war ridha bil kufri kufran nga se knasia me kufrin e shkufur u bi hali aya nahwa dha makat argument te niten ulemat jan argumentuar isedalla ulama al an aradhi bil zambi or umat jan argumentuse ayi ceni as tiknosur me makatin ka fa'ili as niya he sokratia ka veprua fa in da an yuqra dhalik bi qalbihi lam yuqbal minhu Edhe sikur thot se unë nuk e duk të çka kanë vepruar dhe këtë e kam në zemër, kjo nuk pranohet prej tij, elan al hukm ala al dhahir nda se si xhikimi bëhet nga jashtë. Domethënë nga jashtë ç'veprohet jashtë. Allahu kad azhhara al kufra fe yekunu kafira nda sa ai a katurgoj kufrin nga jashtë dhe nuk ka mundim ekon musliman po shkaf. Weli hada lamma waqati al rida bad mauti al nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ta qul kanë ndodhur dalja nga feja pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çe kanë bën njerëzit. Dhe disa përre njerëzve këndodhi lufta mësë muslimanëve dhe atyna që këshë ndon nga theja, disa përre njerëzve tëshën në e kemi pasur rejtë këta që ndodhi Mi për janë konë në polën e jë muslimanë Dhe mëtëna të ju që kanë dalë nga feja Dhe lëmjë i aqbel minhë mësë sahabë Mi sahabët nuk e kanë pranu këtë fjallë për e tjura Dharik e belgja aluhum kulluhum murtedin, po i kan logarit të gjithë murtedat cilet kan dalë prefejës, nga se nuk e kan muh illa men enkere bilisani o kalbi. Përveç atyret të cilet kan qëndru, kan qenë anën e tyre, në më thonë kan qëllu rastisht, mirë po i a kan muhu kufrin atyre me gjuh dhe me zejmër. Pre këtyre e kan pranu pendimin, në thonë nga se e kan muhu me gjuh. Va këdharik e uluhu fil hadithi, gjithashto është kuptimi i fja hadithi të pengamberi sallallar e sellem, من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله عيسى باشكو هات مع مشريكن ذى چندرن متا أيش ناي سکوراي على الظاهري اذا كاكو کوپتیمن ياشتم هون الذي يدعي الاسلام ذای اشت أي اتسلی پرتندون اسلامن و يكونون مع المشركين في الاجتماع والنصره درسا چندرن باشکو هات مع مشريك چندرن متا و النصره ذى انبهمن والمنزل ذى يتمتا من عند ناتيرا ماهم بحيث يعد المشركون منهم دیسا مشريك لوغاریتن چش پري تيرا Në rregull, sa moshrek të shohin se që janë prej tyne se çndron me ta, jeton me ta, han me pin me ta dhe i ndihmon ata, ndersa shafirat mon kanë filluar me llogarit njëri i tyne, thotë ata ai është prej moshreqëve. Tha huwa kafiru mitlahum wa in idda alislam ayashkafer sikurata idha nse pretendon islamin illa an kana yuhiru dinahu wala yawalil mushrikin vetëm në rast nëse ai çndron me ta, më po eshoq dinin e shfaçi dinën e tij, edhe nuk tregon mes sin ndatyra. O leha dha lama daa baadh an naasi alladheen qamu fi Makkah ba'dama haajara an Nabii sallallahu alaihi wasallam. Namatha priyasun vetam ata selechndroin me ta, mi po tregoin misi ndai muslimanva dhe nuk tregoin e shfatin dinin, feja e Islamit, edhe nuk tregoin misi ndai Tyra. Nga sa thot, ku disa prej njerëzve çndruan në Mekkë, pas hijrëtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do thot se e kemi përmendën ndërsin e Kalum, fa da'u al-Islam dhe pretendonin se janë muslimanë. Mi po pejgamberi me shokët e tij banën hijrëtin, ata çndruan me rujt pasurinë e Tiras, Mekkë. الا انهم قاموا في مكه فتم شذرون مكه يعدهم المشركون منهم مشركتي ضغرتن برنز ودوا وخرجوا معهم يوم بدر كارهين للخروج ذا دولن نلوفتن ا بدريت لفتوين كونترا مسلمان ذا اتا اوررين كاتويبون مشركتي نزرن ما دون فقتلوا ذا اوفران غادورا مسلمان ذا ظن بعض الصحابه انهم مسلمون ذا ديسا براي صحابه او فريكسون سي كان بيت مسلمان وَقَالُوا قَتَلْنَا إِخْوَانَنَا ذَثَعْنَا إِنْ بِتُمْ ضَزْنِيتَتُونَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَلَىٰ فِيهِمْ أَاللَّهُ بَرَاتَ اسْبْرِيْتِ عَيَةٍ سُورَة النِّسَاءِ عَيَةٍ نَعْتَ اشْتَاطِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَظَالِمِ أَنفُسِهِمْ أَعْتَاتَ الْسِلَةُ و Qallu fima kuntum qalu kulla mustad'afina fi al-ardh malakat baytun kullu amuran shvirdam selam Paul krijcina keni cain Paul era muslimana apo Paul na jo muslimana than nai na kon dop do thatimi kon dop na kan xirr mushrik me dhun mi pa to kan mujt me boj e drejtin para se me ardha jo dit mi po kan dash me rujt pasurin e vet eda malak ti than alam takun ardullah wa asiat an fatuha'jru fiha annuka toka allah ta gjanje c't pani hijrat ma tho duk ja pranun aty arsien qale suddi prekomentatorët e Kur'anit dhe të tjerë ndokomentatorët e Kur'anit in hum kanu kufaran ata kanin mushrik jo muslimanu ولم ياذر الله منهم الا المستضعفين dha Allah nuk i ka arsituar asnjënin për aty i përveç ata të cilët kanin dob që të vazhdon ajeti që i përjashtan ata të cilët kanin dob për burrava, grave dhe fëmijë të cilët nuk kanë pas mundësi me bo hijretën as që e kanë dit rrugën për ne hijrat në ato ata të, të, të, të cilët kanë çrrukjash mesela ai të cilët rrinë ana nëpër polën e xhafikava dhe ndëman në luftë kontra muslimanëve në ta kam ujt me pohejretin mir po e ka lënë nuk e ka pohejretin për interesat e së botës pastaj ka ardha koha do çafirat e kanë marr kur ka koha e luftës dhe kanë fitë më zonë me luftu kontra muslimanë ai Lucas si eto ai janë prej mushrikëve nëse del palën e jo muslimanën do të, të kuptimi e hadithit është ndaj asht gjithashtojse edhe kuptimi i ajetit asht ndaj asht meselia pestot هل يقال لمن اظهر علامات النفاق ممن يدعي الاسلام انه منافق ام لا ايثو تاتي i cili tregon shenjat e nifakut hipokrizis Ase pretendon Islamin se esh munafik apo jo? Do ndot aj thot një personin se i tregon shenjat e munafikllokut se ash munafik, a ki drejt me thon munafik as apo ski drejt? Përgjigje: Anhu min zaharat minhu alamatun nifaqi ad dalale alayhi kushishfat shenjat, simbolet e nifaqut, te cilat flasin se se ash munafik, kertidadeh inda tahrib ala almu'minina wa ikhlanehum. Aleikum salamu wa rahmatullah. Sikur ayati li dal jat luftes nuk i ndihmon muslimanve apo i lën apo i ik kurr bashkohet ku industimala duj kurr bashkohet me armikun domethat ikën nga lufta domethan preshinjavet munafikllokat apo thojn apo nuk i ndihmoin muslimanve apo thojn çish kan thon munafikat launa ale muqitan li taba'nakum sikur ta kishmit ditë u kton se ka luftë kishmi ardhmi po sdoin me dal minimum muslimane wa kaunu idha galab al mushrikuun ilta jama'hum e thekur fitul mushrik e sherte se asht ja majt ana natyra وين غلب المسلمون الترجا اليهم ووضحوا للمشركين نسافتو المسلمان كثهات كا مسلمان دوما كان يتيان شينا متفقون ومدحوا للمشركين بعض الاحيان اذا شيان شينا من نهاري بان لافداتا مشركه وموالاتهم اذا تريغان دني هر ميسي نتاي تيرا من دون المؤمنين اذا لو كي تريغان مجسي نتاي بسنتارا واشبه هذه العلامات سيقول اذا شينا تيرا تصلاتيان جاشمي من كتا التي ذكر الله ذكر الله اي شي كا مرمين الله عز وجل في القران انها علامات للنفاق اي كبرمند الله سيان شينات النفاق او صفات المنافقين وان صفات المنافقات او صفات المنافقون فانه يجوز اطلاق النفاق عليه وتسميته منافقا ليوه تي ثو اتي نيريو تشي قال نفاق او تي ثو اتي ش هو منافق وقد كان الصحابه رضي الله عنهم يفعلون ذلك كثيرا ذاك كان وپرو شوم صحابته peigamberit sallallahu alayhi wasallam كما قال حذيفه رضي الله عنه inn arraju yatakallamu bilkalimi fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fayakunu biha munafiqan qatunhuzayf radiyallahu an sankuna peigamberi sallallahu alaihi wasallam doni her njer i thekeni fjal edhe sahabet i theshin munafik nëse do të ka ndodh oqen kohën e peigamberit musliman tan kon të kujdesshëm ka don kamujt në kohën e peigamberit sallallahu alaihi wasallam në lirë me thon vetëm një fjalë edhe i thëshën sahabët munafik do të thotë që fjalë ka çinë përhap në kohën e peigamberit sallallahu alaihi wasallam fjala munafike edhe fjala kafir edhe mushrik ka thënë për hapën gjone sahabë u siguro datë kursh me kallzuar u thon se te sahabët nuk është njëo kjo fjalë mi thon dikujt na është munafik ose është kafir ose është mushrik përkundazë ka pasurose për një fjalë i kan thonë është munafik ç'të vjen transmetimi udhësisë u keman qala u fi min malik lidhalika mutakallim bidhalika al kalam al qabih siguri ka thonë au ibn maliki sahabi pejgamberit sallallahu alaihi wasalam njeon etseli ka folë de fjalë kshia i kan thonë ke dhëpta për rin ولكنك منافق وتي منافقه. Në, po në prenzencën e pejgamberit sallallahu aleyhi وسellem, kjo ka çënë rast kur pejgamberi sallallahu aleyhi وسellem ka vërt për njëonin ku as që ka dal në marrëdhënë luftë, dhe kjo është për shehina me të munafiqët midis mu. sahabëve, mos i daut luftë midis tyre, ndër njëonin e sahabëve ka dal me arësitë tuat personin se s'kamuha Rasullullah se ka pas në një arësie, ka dash me çjet arësie për atë personin. Eufim Malik e ka qecien në prenzencën e pejgamberit sallallahu aleyhi وسellem, dhe i ka thonë po rreina u thon, mi po ti je munafik suqrai se pe nimon. Për një fjallë, o këtanë, veç pëse e kapat që jenë është të dashm i dalizat atina. O këdheri këkale Umar fi kësët i Hatib, gjithashtu omej rrëdhën në njëjarin apo të regimin e Hatib ibnë Beltas. I ka thanë, ja Rasul Allah, në prezencën e pen nga bedhë, da'ni adhribu unu ka hadhe në mënafëg, lemja Rasulat i mshëj qafës të i mënafiko. Nërsa Hatib ibnë Beltas ka qenë prej pjesmarës dhe luftës bedrit. Mbi pogabimin që ka bën, ka të njëpër gabimin i cili është shenja e munafikut e jo muslimanit. Edhe pse ai skaqin munafik Hatib ibn Velta, mbi po përshkakt që ka pas shenjën dhe nga urrëtia e asaj veprë që ka pas Omer radhillan dhe dashuria e tij që ka pas ndaj dinet ndaj muslimanëve, e ka shtimi i thonë munafekatina. Donë të thonë këtë rase nuk ka njeriu ka të dhënëse gabon. Do të thotë Omer radhillan që, që 100% ka gabon këta se Hatib ibn Velta pi pjesëmarrës në luftës Bedrit. Edhe Vej pra jasme, primë ka thënë vej pra e po për e munafikut, mi po ha ti për e bëltë ka bën me një monir e cila e shqpton nga nifoku, thonë kush munafik. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi ve sellem më e krijti, thonë. Megjithatë, nuk jua ka mohuar merit, ngasë shenja jasme ka çënë fshejën e nifokut, ndonët nuk jua ka tërhesh vetë mi thonë merit, jo ti skindrejti mi thonë jeri munafik. Un jam këtu neu këtu, ndonët këtë ka hesht, ndonëse rregull të ulemat la juzu takhil al bayan an waqt al haje. Është rregull kan thonë ulemat se pejgamberi nuk i lejohet me vonu shpjegimin në kohën e duhur. Është një problem mes sahabëve. Edha as kohë për me shpjeguar, se tash ka ardhur koha e nevojshme, e nuk i lejohet pejgamberit me vonu. Sikur të kishte ndalurme. Me i thon dikujt munafik kur i tregon shehnat e nifaqut, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i shoq bom obligim farz ju kishte bom ja bopë anomerit, me thon se ti nuk të lejon prezencën të imë, i thon dikujt që është munafik. Mi po kjo te sahabët ka qenë e lejuar, andaj pejgamberi sallallahu ka hesh. Vërtet ka gabu Omer Radhian, mi po i lejojnë në këtë rast për mbrojtjen e dinjit, au thonë edhe nga dashuria, nga feja që e ka, nëse dikush e bën një vepër për pe veprat një fakut që e bëjnë vetëm munafikat, mi thonë as munafikot. Po jo për epës. Por atë ka thënë Ibn Hakeemi rahimohullah, shpjegimin e këtij hadithit, që nëse muslimanin në çikët mënyrë e i thotë dikujt munafik, jo çikthehet mëkat atij, për kontraze, edhe nëse ka gabu, ka, ka se vao për çata që ka thonë. Se ka vao me qëllim me mbrojtje dinin e Allahut subhanahu wa taala edhe pse nëse kina rasëm e shpigu hadithën mi pa si sharem va këdhali këkale Usajdi ibn Hodejri Sa'di ibn Obada gjithashtu Usajdi ibn Hodejri pre sahabëve i ka thonë Sa'di ibn Obadas në dhe sa ki ka qenë prejtë parëve të medinazë sahabëve që i ka ndarë për nga berit në dim kër ka po për nga berit hijrat lemma kale dhali kër kelam kër e ka thonë një fjallë jetë për qime, ka thonën Usajdi ibn Hodejri ka dhebte walakin në ke Mi po ti jam munafik. Tujadilu anil munafiqin, po e mbrojnë munafikat, vallahi nimbëi an jaref anu la talazumbeni tilak inifak ale, dhahirun w baina kawn munafiqan batina. Mir po, do të më di se nuk është e patjetëshma. Me pas domos do lidhe mes një fakut jashtëm dhe asaj që është në zemër. Domthonse në këtë rast i thotë dikush njëri munafik, domthonse e patjetër do të mëkon munafik edhe në zemër, qoftë së shpa tjetër me kona e mënafikë në zemër nëse rasti është e ka shëtona i shenjënë e një një shikë një fakot mi po kamënësi me pasë në një vej për e cila e kam brojtë atën nga një fakot mi po zëmë thonë këti njeri tjetër nuk i lejotë mi thonë së shë mënafikë edhe zëmë thonë që aj pa tjetër dhëtë mënafikë në zemër më në thotë mundët me gabu një riu vetën gjatë gjikimet fej dha faale alamat dhe nëse vepron njeriu sheinatën e nifakut, lejohet çujtia e martimit i munafiq, liman aradan yusmi bidalek, per ate i cili dëshiron matëhet munafik. Në do dhe, nëse dikush tregon sheinatën e munafikut, e lejohet muslimanit të i thonë atij se është munafik. Do nëse ai që dëshiron matëhet munafik ka në drejt. Wain lam yakun munafifan, do nëse nuk është ai munafik në vështirësinë e këtij. Do sheinatë nuk e ka arsye të cilat e mbrojnë ata nga nifaku, me një pokë ngadjim i jashtëm, me veprën që ka vepruar, ki ka drejt të i thonë se është munafik. Lian në bada hëdhili umur ka djefalu al insanu mukhti anë, nga se njeri u komponësi mi vëpru, thot Dhe të ki, thotë monafik, mi pa e në realitet nuk është monafik Mi pa e ka vëpru e veprën edhe ka gabu e Mukhti anë la ilmë indëhu e të përshkak që s'ka posë dituri Dhe të ka vëpru nga gjehlin i vepr, aje vepr ashtë pëshinjavet monafikot Edhe ki, muslimani, nga mbrojtja dini të këton, i thotë monafik ati, s'ka më kap Edhe pësa e të nj aw li maqsad an yakhruj bihi an kawn munafiqan abukan dani çëllim tjetër i cili është pothuaj ganifako thamë do nuk është për munafik ka peman alla qali nifaq lam yunkar alay kush spret jo lani munafik pardikan në këtë mënyrë nuk ju mohohet atij nuk i thuo ti nuk lejohet mi than atis as munafik o men sjeka lam yunkar alay faza ti çesht edhe nuk i thot çes munafik asati nuk i mohohet asati nuk i thuhet se ke obligim mi than çes munafik bi khilafit mudabdib alladhi laysa ma al musliminina wala ma al mushrikina për gondrazet e kundërta me atë i cili është i lohatshëm as s'është musliman as më mushrik fe inu la yakunu illa munafiqe që nuk qomon si vetëm se mesin munafiq. ﻭalam an la yuzlaq nithaka lil muslimi bil hawa do dijesa nuk lejohet mi thon një muslimanit munafik me apsh wala sabiye the muslimism likon yushahhin rajulan fi amri dunya because se zgjojnë njëonin për punë dunjase pastaj i thot munafik. Kjo nuk lejohet au yubghizu pase au raynjoni nuk e don kur rrit ndajti për punë dënyas e pastaj me pa po tarshish më thon munafik nuk i lejohet kjo kjo është primokata li koni u khalifu fi ba'd al-umuri allati la zalu an-nas fiha mukhtalifin apo më thon dikujt munafik por shkaft ndonjë çështë tecilan ende njerëzit kanë polemik në atë çështje do të thon vazhdoin muslimanët me pas polemik për një çështje e ai vepron atë çështje dikush e sheh se nuk bën me vepru tjetër e sheh që është lejuar me vepru në kë lejohet ti më thon se je munafik falihdharl al insan ashad al hadhra fa inahu qad sahha fi dhalik hadithan al nabi sallallahu alaihi wasallam qalet kat njeriu kujdes dhe kujdes tamam ndase ka hadith sakt nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka than man rama mu'mina bikufri fa huwa katli sekush atulni musliman apo akuzan me kufr asukor vrasja e ti e transmeton buhari وإنما يجوز من ذلك ما كانت العمات مطردة في النفاق كالعمات التي ذكرنا ميبور يروس تراس تيميثان جيكويت منافقنا ستأي ترغن شينيات منافق لقوت تتسلع تطيب الماندم هذا مهار التي ذكرنا واشباها بخلاف متل الكذب الوفجر ونحو ذاية وكان قصد الإنسان ونية إلا وكلمة الله ونصر دينه ننطط ذاكلي من يريوت كلي قطانة من منافق قاتين برمن غريط فعالنا الله عز وجل ومن دمو فينا الله E kanë pyetur meselen e Filmuala wal Muada, e well, cila është me kuptim la ilahe illallah, me vion mëqësia dhe ambicisia ndaj Xhafirave, mëqësia ndaj muslimanëve dhe ambicisia ndaj Xhafira. A është për kuptimin e fjalës la ilahe illallah au min lawazimiha, apo është për veprat të cilat shtyn fjalën la ilahe illallah me i veprua? Do të thon, patjetër duhet më pas pastaj muslimani pasi ta thotë këtë fjalë. Thotë al-jawab përgjigjja është en yuqala Allahu alam. Përgjigjja është thuhet Allahu ad-mosmiri për këtë çështje. Laken, mirpo احب للمسلم ان يعلم ان الله تعالى قد عادى المشركين من بده شروط تتعدى المسلماني سالله يقابو اوبليجيماتي من ريت مشرك وادم موالاتهم ذا مس متريغو ميقسين دقيرا واوجب عليه محبه المؤمنين ذا يقابو الله اوبليجيماتي داشوري انداي بسيمتاره وموالاتهم ذا ميقسين دقيرا واخبر ان ذلك من شروط الايمان ذا تريغو س كيا اش بركوشتهت بسيميت ونفي الايمان عن من يواد من حاد الله ورسوله ذا سنوكا ايمان ايسيلي e don apo ashmek marmiquna Allahu daamikuna pejgamberit. Welo kana aba'uhum, la sukurtiana ata prindrit e tjera, apo abna'uhum apo fmit e tjera, apo iqwanahum apo ashiratuhum apo lazer e tjera ose familja e tyre. O amma kunu dhalik min ma'na la ilaha illa Allah au lawazimha fam lam yukallifna Allah bil bahth. Mi po t flasin per at se ash kjo pjese e kuptimit fjalesa e Allah apo per veprat qe detirohet pas ksoj vepra, pas fjalesa e Allah, ta tanuk na ka obligu Allah subhana ve taala me lipshem. لا وانما كلفنا بمعرفه ان الله فرض على ذلك مي كنا obliged na tadim sa Allah azza jana ka bo farc mi pas mi sinda musliman ve mi dash musliman da mi urre shafira mi bo me dit ka tot ash plus mi bo nuk e kemi obligim wa man lam ya'rifu falam yukallaf bi ma'rifatih an kushnu ken din kumar pies ka fial misijen dhe muslimane dhe misijen dhe muslimane nuk e ko këtë obligim mi po e ko obligim vetëm me ditë se e obligohet misijen dhe muslimane dhe misijen dhe shafira la sija ma i dhe kjanë ilgjideri u ilmunaza a fihi bi ma jëfëdhi ila shërri një më khtilaf sidom asë të të të kur një urija rrëdhësajna ashë pre fjallës lajlë Allah pre kuptimit fjallës lajlë Allah apo pre vejpef qëtë e obligën kja fjallë Thot, nëse kjo është të njerëzit me polimizuë, me qu kohën, jash prej kuptimet, jash prej vejprat që obligonë kjo fjallë, në këtë rast nuk ka nevoj njerëzit me hum kohën këta, u i këtëra u ku i firka, dhe nëse shtë të nëndari në, në muslimano edhe në të do të lihet, nuk e ka u njëri muslimani me, me shtilu këte. الذي قاموا بواجبات الايمان سموا المسلمون ينتقوا متم obligations التي الله عز وجل يقابلوه وجاهدوا في الله وعاد المشركون اذا كنت لفتوين روقن الله عز وجل ديالمسيل مشرك ووالوا المسلمين اذا تروين مسين دا مسلمانه فسكون على ذلك متعين اظهر هيشيا مذمهريان في الخلافه البولميكا اش اد ما obligatory وهذا ما ظهر لي الا ان الاختلاف قريب من جهه المعنى والله تعالى عالم ولله الحمد والمنه تقدير اشا يشكا اشف ona dhe se khilafi që ka ka ndodhë në këta, e shafë që ma ofër është se këja fjale është misian dhe muslimanë dhe armisia dhe qafira është prej kuptimit, fjales dhe redakt e shafë mesak dhe falemderimi i takon Allahut subhanahu wa ta'ana. Në të të të kemi rizu përson, të dishkime, me ka që përfëndojnë përsaantë, subhanahu wa ta'ana.